Вийшов на берег Дунаю. Місячними та зоряними ночами мандрував усе далі й далі, що, боючись, з'явитися перед очі людській, щоб не втратити волі, здобутої такою дорогою ціною. А перед зором його вдень і вночі мріла рідна земля, ніжно-зелені луки, густючі правічні ліси, казкове словута. Тільки туди туди, де блукає похащих його дитячий дух, де під оком яр ярдива лежить попелище рідного селища. зарослав за кілька місяців добрався корінь до вільних верховинських племен на Карпатах. Та там-то тут зупинявся, просився до праці, помагав чи то лісовим джелярам, чи пастухам або рибалкам, Отримавши трохи харчу та якусь одежину, щоб прикрити тіло, ішов далі. Та біля Чорногори сподобав корінь яснооку руцяву верховинку. Звали її Речиславою. І так покохав яровит дівчину, що годі було й гадати про повернення до словути омріяного. Одружив старий верховинський ведун залюблених біля жертовного вогнища Перед окон Яр ярдива закликав сеплодівчу матір землю, аби помагала подружжю у спільному житті і викохуванні щасливих та веселих діток. На другий літо народився у них син. Сталося це теплої зоряної ночі. Ніжно пламенів у високості волосожар, полагкотів вогнистий пояс лади, Нечутно оберталася на темно-синій дорозі, Дивокола, мерехтлива колісниця Пиронова. Вийшов щасливий батько на двір з житла, Виніс на широких долонях сповитого сина, Піднявши над землею, розчулино сказав, «Дякую вам, роде і ладо! Зарислав народився! Зарислав, чуєте? Благословіть!» захистити. Раділа змучена мати, раділи сусіди-верховинці. А другого дня Речислави не стало. Померла вона від незримого вогню, що полив їй груди. Залишився Зарислав сиротою. Ридав невтішний корінь за дружиною ночами, коли ніхто не бачив сліз. Годував сином молоком ягниці, сумно сидів цілими днями над могилкою, марніючи від пекельної тури. «Зведеться ні на що чоловік», — зітхали верховинці. «Є ж інші жінки!» Та за такого перелесника піде всяка світ за очі, а він сам віддав серце покійній. Та ж тепер їй добре на плаю у краях ярдива. Чом же Печалиться корінь, не гоже це, дарма, вже нікого не міг покохати Яровит. Очі його обминали найкращих жінок. Підгодував синка, загорнув його в ряднину, склав у сакви трохи харчу та й попростував на схід до Словуди. Наступної весни був уже на рідному березі. Гай-гай, не впізнав корінь знайомих місць. Там, де було селище, зеленіли непролазні чагарі, на руїнах ріс чортополох і блекота, в задимлених печах і покинутих землянках жили дикі коти і довжелезні полози гади. Зате Витич знову пишався на кручах Словутинських, що багатший і величніший, ніж колись. Посеред городища біліла висока зморовано з каменю вежа, Довкола неї колами розкинулися пригарні дерев'яні тереми та хороми, а далі з торговищем, як і раніше, притулки ремісників, кузні, хати, вкриті очеретом, медоварні, і ще дізнався корінь про те, що нині яровити мають царя горевія, що Витич, престольний город і що сусідні полянські деякі деревлянські племена дають данину цареві а в разі потреби оружних дружинників. Опичалився вельми корінь, думав-думу тяжку, гадав, що матиме волю, вернувшись до краю рідного, а тут дурні яровите на свою голову наглом придбали царя,